بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والثناء لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه الله وبعد نشكر الله سبحانه وتعالى تنفقتنا tena katika sautia nyingine ambapo jana tulizungumzia kuhusiana na umuhimu wa mtu kujibidisha kujishughulisha kuweza kujiongeza ilmu ya dini na kuyelewa dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa ndani na mara kwa mara awe anajaribu kusoma anajaribu kusikiza anajaribu kuuliza maswali ili amwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala anavotaka kuabudiwa lakini je wajua ndugu yangu ni jambo gani ambapo kwamba wafaa kulipatia umuhimu zaidi katika mambo yote ya dini ni jambo la aqida yako ni jambo la manhaji yako ni jambo la Eh, Je wewe unaamini Uislamu kama anavyotaka Allah Subhanahu wa Ta'ala imani yako ni kama alivyofundisha Mtume sallallahu alayhi wa sallam Demana mslamu lazima yeye awe anamjua Allah Subhanahu wa Ta'ala al billah ujua ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndio hayy alqayyum Allah yuko na yeye mwenye mnyakujtegemea na yeye ndio mwenye kuendesha mambo yote katika ulimwengu na yeye mwenye kuabudiwa peke yake Ukatambua ya kuwa kuna viumbe ambavyo Allah ameviumba vinaitwa malaika ukaze uka, ukawaelewa baadhi ya mtume aliwatu aliyetujulisha na baadhi ya majukumu yao kaelewa kuwa Allah kuna vitabu ameshusha Ukaelewa ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala kuna mitume amewatuma ni mitume gani hawa walifikisha ujumbe gani ujumbe wao their basic message ilikuwa ni gani The fundamental message ujumbe wao ile ya kimsingi kabisa ilikuwa ni ipi. Ukamini ya kuwa kuna siku ya misho ambayo lazima uifanyie maandalizi. ya kuwa yote ambayo yanafanyika katika huu ulimwengu Allah Subhanahu wa Ta'ala aliyajua, aliandika, ameyapanga, na yanatokea kwa matakua yake na kwa mashi'a yake. Yanatokea kwa amri yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. هند عقيده انبايو شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تبارك وتعالى الي تكون اعتقاد فرقة الناجية المنصوره إلى قيام الساعه يكون هند ايماني yakikundi ambacho kwamba kitakuwa nyakufaulu hapa duniani kikundi chenye kupatiwa nusura hapa duniani naachanya kufaulu moja kwa moja يوم القيامه eh, watakapokutana na Allah subhanahu wa ta'ala kikundi ambacho kitaendeleza misingi ya dini ya mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala mpaka kiama kitakaposimama na baada ya kiyama kusimama wao ndo watakuwa wa, wa kufaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni muhimu ndugu zangu na dada zangu sisi tutambue ya kuwa mtume wetu sallallahu alaihi wa sallam alitutahadharisha, na kutuambia ya kuwa umma wake wa watagawanyika katika vipote sabini na tatu. Na katika vipote sabini na tatu hii kipote kikundi kimoja tu ndio kitaingia janna na hao wengine wataingia janna <coughs> baada ya kupitia na kulingamana na eh, kuleng'amana na wao ku kujitoa katika njia sahihi ya mtume sallallahu alaihi wasallam nakata hano lazomo mengine lakini mtume wetu sallallahu alaihi wasallam alisema wa sataftariqu ummati ala 73 firqa kulaha fi finnari ila wahida alisema ummu wangu watatawanyika watata, watadivaidika watagawanyika katika vipote 73 na wote wataingia motoni ispokuwa kimoja mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa akasema ma عليه اليوم واصحابهم من كان على ما انا عليه اليوم واصحابي او كما قال عليه الصلاه والسلام اكسمى ni wale ambao watakuwa katika manhaj na msingi na kuifata dini kama ninavyofanya leo mimi na masahaba wangu kwa hivyo <coughs> siku zote ni muhimu ndugu yangu <coughs> uweze kujua manhaj aliotwachia mtume sallallahu wa alaihi wasallam ni ipi sunna na Qur'an aliyotuachia Mtume sallallahu Alaihi sallam inatupatia mwongozo ipi inatuelekeza wapi? Kwa sababu vile vile Mtume alichora mchoro ardhini uh, straight line akasema hadha sirati hii ndo njia yangu ifuateni. Akachora tunjia tungine kando kando akasema hizi ni njia ambazo zitowapeleka motoni msizifuate. Kwa hivyo leo sisi tukitaka kuungana kama waislamu. Tukitaka kuwa kitu kimoja, anavosema Allah an. wa bihabli bihablillahi jamian, itakuwa sisa na sisi kusema bora wewe ni Muislamu, mimi ni Muislamu tuungane. La, lazima tujue kuwa ni msingi gani ya tuunganisha. jambo la pekee ambalo kwamba litawaunganisha waislamu, lazima kila Muislamu akubali manhaji yake iwe ni ya Al-Quran na Sunnah. Isiwa ni ya mtu fulani wala allan wala fulani la iwe manhaji yetu kila mmoja wetu lengo lake ni kutaka kumfuta mtume sallallahu alayhi wasallama kwa hivyo siku zote sunna ya na wala hai na wala hai divide hai farikishi watu ikiwa tunataka kuungana na kuungana katika sunnah lakin kuwa bora wewe una jina la Kiislamu baki na mambo no unayoyafanya lakini tuungane inakuwa ni jambo ambalo kwamba ni vigumu mno kuweza sisi kutuunganisha na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie khaira ya dunia wal akhirah atupe tawfik yakuelewa manhaj ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam na aqida sahiha wa liwatuachia wajazakumullahu khaira wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh